Ahó. Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem ied meg az árnyékától. Ejátszva az úcska színjátékot. Nem. Nem csak holnap járok, sajnos totálva már. Nem. Visszaszámolok. 199, 98. Elég. Üle gondol, ki lehet? Stinmel. Civil Rádió a 98.00-n és interneten.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 489. Tehát van olyan, hogy 489 099 és van olyan, hogy 036-77-11-61. Semmi más dolguk nincs, mint hogy telefonáljanak. Jó reggelt. reggelt! Rakatos István megyek, jó reggelt! Elmeséljem neked a ma reggeli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 aki nem mondom, hogy a civil rádiónak a csalóckia, mert ez ebben a formában nem igaz, de körülbelül mégis ezzel tudnám a legegyszerűbben mondani. Magyarul, hogy minden, ami szól, az a Pogány Gyurinak a 82. kerületi lakásából szól, ami egyébként egy páratlan lakás, de nem hiszem, hogy a Gyuri nagyon örülne, hogy elmesélné a lakás körülményeit. Hát okay. mondom neki, hogy ennek a, tehát azért ez mégsem normális, hát akkor, akkor én haza megyek. Miért nem a Pogány Gyurihoz megyek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 Olvasza a, a bereményének a vadnai BBC-jökönyvét. Na mindegy. E, és akkor visszajöttem ide a rádióba, ahol a megállapodtunk abban, hogy, hogy akkor majd holnap, hát tegnap még működött, akkor erre még egyszer rákérdeztem, teljes értelmetlenség volt. Majd ezt követően mondtam a csorvalacinak, hogy én beülök az autómba, és indítsa el a zenét.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 De most az, hogy én egyébként nem vagyok teljesen normális, és erre a kész helyzetre mégis maximálisan föl vagyok fészülve, ezt onnan lehet tudni. Ezután fölévtem a pogány gyűrűt otthonában, és mondtam neki, hogy a rádió szól. Mondta, tudja, tőle szól. De mondom, a pet szól. Mire mondja, hogy lehet, hogy akkor az véletlenül tőle szól. Hát mondom, az neki nem valószínű, most indítottad a csorba. De mondom, az előbb a csorba volt és én meg beleszóltam, és az is benne volt az adásban. Azt mondja nekem, mert a gyurud, hogy az lehetetlen. Mondom neki, hogy ez lehet, hogy lehetetlen, de ezzel nekem nehéz vitatkoznom, hiszen a rádiózásnak ez a technikai részéhez ő ért, én pedig egyáltalán nem. De hát csak ez történt, ami azt mondta nekem, hogy tudod, mi van, meg akkor menjünk be a stúdióba erre bejöttem ide, internet az nincsen, tehát az tény, tehát hírek nem lesznek, de hát ez senki cselep meg, miért most lennének, de, de az, hogy az ember három hónap után ide bejön, és ez fogadja, Figyelj, az autómban most van 20000 km. És én azt szerettem volna, hogyha látnám azt, hogy húszezer km. Nincs jelentőség, csak épp, hogy húszezeret mutat. És hogy jöttem haza komáromból, pont akkor néztem rá az autó, tehát erre az izérem, akkor 20 et mutatott, és azt gondoltam, hogy az Isten velem van, de hogy most már másodszor egy nap. És ezt nem lehet megélni egy normális munkahelyen. Ezt nem lehet megélni sehol. Ez valahogy velem jön. Ez nem tudom, hogy normális-e vagy sem. Elvileg adásba volnánk. Igen, igen, szóra de, de, el, de el tudod azt képzelni, érjel. hogy az ember egy végig egy olyan életet él, ami semmilyen vonatkozásban, legalábbis ebben a tekintetben nem normális? Igen, el tudom képzelni. Ez a minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogy ez mindjárt az első alkalommal így köszön be, erre mondaná a, azt a honpola, hogy én az Istennek vagyok a stratégiai partnere, de hát ilyet nem lehet mondani egy ilyen keresztény országban, mert ez blasfémia meg egyáltalán Isten káromlásnak. Hogy veszem én a jogot meg ott, hogy a számba vegyem? Én érzem azt, hogy minden autó szemben az autópályán, tehát, hogy velem is vannak hasonló dolgot. Nem pont olyanok mint vele, de, de ugyanúgy érzem azt, hogy számos alkalommal, ami megtörténik, az senki mással nem. Igen. Na, de üjök, hogy újra van. Okay. Jó reggelt. 061, 48, és 0636771161. Most Majd zenei szerkeztek az van csönd. 0614890999 és 063677161 ma 2018. szeptember 10-e van és hétfő. A pontos idő 7 percel múlva reggel 418. Ez a hallgatók és Fia Hajhános műsora minden, amit az aznakról tudni kell vagy érdemes.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 Nem sisere, de had, akik voltak, azok nagy valószínűséggel egyhamar nem jönnek vissza. Jó regőt! Belesz Csaba, szia! szia Na végre, csak ennyit akartam mondani. <gül> <gül> ennyit nem lehet szíenni, meg... De, de, de, hagyna, de, milyen, de milyen az, amikor az ember bejön és minden olyan, mint <gül> Hát <Ha, ja. gül> De a, a filmezésben van ilyen? Tehát, nem ott, nem ha ilyen. valami nem működik, akkor nem működik, nem? Tehát, te... Hogyne? Hogyne? Csak az de nap nem jó, működik. de van olyan, hogyha valami nem működik. Akkor a... 5-6 millióba kerül. Jó, de nem a, figyelj, a pénz az itt is lehet szempont. De azt kérdezem, tehát, hogy olyan nincs, hogy egy nem működő, de valamilyen működő, mégis működő kamera olyasmit produkál, amire egyébként azt mondja utólag a művész, hogy hát ezt egyébként egy normálisan működő kamerával sohasem tudta volna előállítani, és bár minden nap így működne. Ez, vagy ez de amit mondtam, ez Van, van, van, van, van, abszolút. Van. Azok az eszközök, amelyekkel te dolgozol, azok mennyire megbízhatóak, amikor éppen legutóbb dolgoztál? Hát uh, ma, már, ma már azért nagyon-nagyon uh, megbízhatóak a technika miatt, tehát nagyon vizsgán van az, hogy, uh, hogy uh, nem működik, de volt egy olyan a legutóbb filmemben, hogy felvettünk egy jelenetet, amire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 Tehát, tehát amikor vége volt a forgatásnak, akkor, akkor úgy éreztem, hogy úristen, megmenekültem, tehát hogy mondjuk életben maradtam, mert ez az intenzív állapot az nagyon, hogyan bevonza be az embert, tehát képes lenne tényleg belehalni, hogyha mondjuk két évig tartanak. És nem, nem menekült, tehát az élet ösztöne nem, nem menekíteni ki belőle, mert hogy ez egy ilyen, egy ilyen uh, furcsa drog.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 pontosan tudta, hogy a, annak a másiknak a munkája az legalább fontos. sok szempontból, tehát nem a kérdésemre válaszoltál, de köszönöm a történetet. Igen, igazad van. Csak az, az utcaseprén mindig ez Köszönöm. Szevasz. Egy dologgal kezdődik, nem tudom, vagyok. egy euh, érdekes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 Rend? Mit csinált Krétán néhány hónapig? Hát ö, ott, ö, kics, ö, tavasz, ö, ö, ott tavaszoztunk a feleségemmel, és ö, ö, ott laktunk egy ideig. De miért ment a Krétán? Mert oda szeretünk menni. És mennyi ideig voltak ott? Négy hónap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 Ez egy kis, kis város szerűség. De maga a hely, ahol laknak, ez egy ház, ez egy apartman? Ez egy apartman, most úgy képzelje el, úr, hogy ez ezt mi 190 euróért kaptuk havi bérletre. és. és a önt elszámoltatni, és hogyha sokkal többbe került, akkor se irigykedtem volna. Ma, most nem az, az irigykedésről van szó, hanem azt mondom, hogy körülbelül annyiban jöttünk ki, mint itthon. És aztán hogy ez milyen messze van a tengertől?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 Ahol ő kezdte, és közben... a házasságunk évfordulóját útközben, és Délszerbiában sikerült, mert én Szabadkai vagyok, és uh -huh. Dél-Szerbiában sikerült egy nagyon Vladicin Hámba, ahol, ami nagyon érdekes kis hely, és Bobán Márkovicnak a szülőhelye.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 Hát óhaza, most nekem óhaza az mondjuk szabad. Szabadka. Oké, rendben van, akkor rosszul kérdeztem. Akkor a második óhaza. Olyan nincs. Hát milyen, milyen, milyen kapcsolatra gondol? hallgatja ön -e ön bulgár györgyműsorát? Nem. Nem, nem én a tudom mazsolázni rendben, a türelem, ideg türelem, szempontjából bennem. Rendben van, nem hallgatja. Nem. Okoz-e ez önnek hiányérzetet?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 Az önkormányzati választások. Én ja, azt mondtam, hogy addig, tehát azt mondtam, hogy hallgatókkal, tehát azt mondtam, hogy kevesebb lesz a politikus, de az önkormányzati választások, hál' istennek témakét. Szóval én azért, nem kényszerítem magára a témát. Lát, azt eddig is tapasztalhatom, hiszen másról kérdeztem. Um, és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 hós kiflit, válasz ugye ahány kifli, annyi mese. Uh, ugye minden hallgató egy mese, és maga az élet is egy mese, és ugye ön belekezdett egy mesébe, és aztán egy egészen másik mesét kezdtem öntől kiszedni, de akkor most mesélj el. Azt akkor a mesét... argumentálni akartam. Oké, okay, de, de a, a, ott, azt, okay, amiről, amire reflektálni szerettem Mi történt? Szerettem volna. Mi történt? Hát nagyon egyszerű, amit, amit úgy éreztem, hogy senkinek nem tűnt föl, hogy Molnár Csaba, tehát a dk a igen, bűszeri igen. képviselője, mikor elkezdte mondani, hogy, hogy az Orbán Vítkö egy nímand, akit senkit se ismer. Én nem vagyok Fidesz szavazó, félreértés, és viszont, viszont az annyira fület szúrt, hogy, hogy lényegében ezzel a legjobb propagandát adott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 De nem értem, hogy ezt a propagandát mér engedte egy politikus, hogy ezzel hogy valóban, amit a Fidesz állít, hogy Brüsszelbe fogalmuk nincs. Nézzél, lehetség, de zárjuk rövédre, könnyen lehetséges, és a dolog mögött az van, mondom, lehet, hogy Molnár hülye.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 9 és 0636771161 hat mire Tervezem, hogy kihagynék műsorokat, de bármi bekövetkezhet. Egészségügyi, magánügyi probléma. Ahol az elmúlt időben nem volt sok. Két utazás van tervezve egy októberben egy december elején. Jó reggelt! Jó reggelt! Tagányi vagyok, csak köszönök végre, hogy itt van. Nagyon vártam Ölgélet. December 3. Nem leszek, az hétfő és 4. keddel se leszek miatta. Going fast, Elmegyek found miatta we glad we got married way you open up your arms to each other When you find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 Igen, de Lehet ugye a kérdés az, hogyha valaki, most szándékosan nem megy, tehát, hogyha valaki azt csinálja, amit te, akkor valami más tud-e csinálni, ami ugyanolyan erővel hat rá. És így Igen, könnyebb, könnyebben ment az egész, mint amit én feltételeztem. Tehát ugye azért volt nagyon furcsa, mert amikor én ide bejöttem, tudom, amikor kapcsolódtál be, akkor éppen úgy tűnt, hogy itt valami technikai gebasz van, Legyen tehát hazamegyek.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 De egyrészt azt mondom, hogy írgyellek, és nem, hogy írj rád, hanem, hanem most, ahogy elmondtad, írgyellek, és, és azért kíváncsi vagyok, hogy meg tudod -e tartani ezt a távolságtartást, és mikor az első, amikor olyan hírt kapta, amit ugyanúgy felúzod magad, mint, mint annóhez. Azt gondolod, el, hogy én legutóbb Lyonban küldözgettem haza magamnak olyan üzeneteket, amiben az volt bennem, hogy én mire foglalkozzak ma,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 061 489 és 0367 16. Ez a kejfe Jáncsi mindenem tölt az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és fialajános műsora a rádió 17 éven aluljaknak nem ajánlott. 18 éven fölött sem feltétlenül egy minden szempontból botrány akusztikailag és egyáltalán. a yeah. yeah. it seems and it seems ugly but it can get worse see a blueprint is a gift örülök, hogy hallom újból. Nála, nálam, is elke... örülök, hogy hallom újból nálam is elkezdődött a tanév. Most három gyereket tanítok délutáronként. Hát nem pénzé, mert barát, barátaim. Ötödik, ez hatodikos, meg nyolcadikos. És szó, szombat dél előtt elkértem a, a nyolcadikos gyereknek a könyvét, és egész délután matek feladatokat oldottam meg mondta, hogy Látja, nem lennénk okay. csereszabatosak? Néha csúnyán beszélnek, elnézést kérek. Érdélye yeah. legyen! Vagyok én egy szakácsárpád? Vagyok én egy szakács Sárpád? 06148909999 és 0636771161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 Nine Inch Nails is megrázta magát, hogy érdemes volt-e, vagy sem majd eldöntik. Mi isorszújon annyi ideig, amennyi van benne, melyivel nem telefonálnak én rövidesen elköszönök önöktől. Nulhat egy és nulla hét egy egy Bármilyen témában. Van És 0 6 Fogalmam nincs, hogy Önöket mi foglalkoztatja, és az, ami most engem foglalkoztat, azzal az első műsoromban, így most, nem van nem, nem kedvem előjönni. Ez nem valami durcásság. Bármi előjön belőlem, hogyha Önök előhívják, de most így saját magamtól...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 Jó reggelt kívánok, szabad-e kérdéssel kezdeni? Savat. Lesznek-e? Lesz meghívott, vagy, vagy régi beszélgetépartnerek lehet-e napi a aktuál politikával kapcsolatban? Persze, hát a se, semmi, változás, fel semmi változás nem lesz. Ami az állandó szereplőket illeti, e, ott ugye az önkormányzatokkal változatlan az együttműködés, hiszen a finanszírozási szempontból is fontos, mondom, is fontos. Újabb szereplők e, beállítását is tervezem, de e, ott még nincs végleges megállapodás,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 nagyon szégyellem magam is. Nem, nem a kell, nem, nem. A Óbudai, a, a, a, a lévános Donát, Donát, Donát úr, pedig nagyon, nagyon élveztük legalább. Élveztem, bocsánat, csak saját magam nevében nyilatkozom. Nagyon élveztem a vele való beszélgetések. Nézd, hogyha lesz aktualitása. Ha, ha lesz aktualitása, akkor ha, igen. De... Már is van, már is lenne. Igen, lenne. Hát ez a pénteki hátbasúros bejelentés, hogy a Köves megkapta a, a sorsok háza, biztos ön is képben van, ez, ez megint felháborító. Kíváncsi lennék Donát úr véleményére. De ez, nézz a hatalom így működik? Ja, igen, igen, igen. Tehát Lázár hát igaz... János nincs?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 Az élet az ilyen, de történelmi hamisítás az egy nagyon-nagyon szomorú hát hogy, elő, hogy elő Meg kell, hogy nyíljon a sorsok ahhoz, hogy a történelmi hamisítással mindannyiunk szebbbe tudjunk nézni, és akkor is azt fogom tudni majd mondani, amikor következik, hogy ha ez így van, de. akkor is. Figyeljen, azért.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 De, de, hát azért, azért az emberek nagyszüleit, szüleit így így, így arcult törülni, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, ez, ez, ez több mint felháborító. és Adnak az Orbán Viktornak az aláírásával aki léttenyomó hangoztatja, hogy ő a magyar zsidóságot mennyire védi, és az, hát, az így is gondolja. Is róla, ő ezt így is gondolja, és akkor új belga nácikkal parolázik, hát az, ha ezt így gondolom, akkor azért olyan emberekkel nem paroláznak parolázok akik azt mondják, nem, nem egy ismétlen meg azt, a, azt az ajasságot, amit mondanak ennek a belga új Ön biztos ugyanúgy tudja Nézze, Ő biztos úgy hallgatunk. gondolja, bár fogalmam sincs, mert nem beszélgettem bele, hogy ha van valami 5 és van valami 5, akkor az nulla. Ja, hát nagyon szomorú. Na, hát, nézze, igen, szóval ahhoz kellene van. egy olyan polgárság Magyarországon, ami nincs, ami egyébként a miniszterelnököt arra venné rá, hogyha egyébként véletlenül találkozik ilyen belgói a kutólag elnézést kérjen, ha pedig nem véletlenül, akkor azt mondja, hogy nem találkozik velük. Amíg nem lesz ilyen ellenerő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 100 Mindez ugye a Beautiful Day-be, ugye? Szegény Beautiful Day nem is tehet róla. 0148 egy, 9 és 0367 life <fér>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 Köszönöm szépen. Most már biztos, hogy kellemes lesz, hogy iszajött, mert kurva unalmas volt eddig. Hát, pedig néha ott van a puty, meg valami biztos mindig történik. <gül> Kitértek a putyit. A putyit nem hallgatom. Jó, majd, majd, én majd támasz, támaszkodom majd önökre, mert ugye az úgyos választások előtt szeretnék mindig több emberrel beszélgetni. Tehát ez...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 Hol voltál. Hát pedig ott már a közel van. Igen, csak csak ezt mindez arra fölmeséltem el, hogy azért az ember, ha sokat utazik, azért sokat is lát. Uhum. -huh. ahhoz, hogy... Ma, ugye itt, itt ma volt Igen? valaki betelefonát, és elmesélt, hogy négy hónapig krétán éltek, és elmesélte az azzal kapcsolatos élethelyzetet. Ahhoz mi az önök esetében, hogy a férjével hazaüljönök? Húha... Héten beszéltem éppen valakivel, és azt mondtam, hogy azt a fizetést és a bankszámlámat megnövelnék x millió forinttal. Én azt hiszem, hogy akkor se tudnék hazalenni jelen pillanatban, mert nem, nem a pénz motivál, hanem a környezetem. A nyugalom, amit itt megkaptam, a kedvességet, amit itt megkaptunk, a segítőkészséget, ami az apektól tól a Vámhivatal, így bárhova nem. Norvégiát kihagytam. Van. Na, az meg a másik fele. Az meg Ott még még jobb. Norvégia, hát vannak ismerőseinként. Csoda. És nem, nem, mennyire, nem. mennyire érzi magát otthon? Vagy mennyire olyan, mint egy tartós nyaralás? Vagy mint egy szanatórium? Amint tudja, van egy lányom. Persze. Azt szoktam mondani. A lányom hol hogy... van? Lányom itt van. A lányom letette a német nyelvékát lovagol, versenyeken indul, és letette a, egy olyan vizsgát, hogy oktathat gyerekeket uh -huh. lovaglásban. Úgyhogy uh -huh. ő megtalálta a helyét. Most jövőre lesz az a vizsgája, hogy sérülgyerekeket is oktathat, úgyhogy köszöni jól van. Mennyire van önöktől? 25 kilométerre. Szóval mi, le, mi kéne ahhoz? Nem, nem, azon már túl vagyunk. Az, Tehát az a kérdés, hogy mennyire van otthon? Én itthon vagyok. Viszont nagyon-nagyon nagyon nagyon dolog a dolgok. Jó, de mi frásznyavaj a korságnak hiányzom én? Miért ne hiányozna? Emberileg hát, is hiányzik. Hát, bocsánat. Jó, de, de könyörgöm, Fájnod. hát miért nem keres magának nem. egy osztrákai fejancsit? Nincs. Kejfejancsi egy van az egy Jó, nem kéri ki magának, hogy hallgatom. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, komáromban engem tegnap egy nagyon szimpatikus uriember is megkérdezte tőlem, hogy a havasnak soha többet nem lesze már tépénymisoram. És azon gondolkodtam, hogy nekem, tehát, hogy most én erre hogyan tudnék válaszolni hozzátéve, hogy hát én nekem erről halvány fogalmam nincs, de ő meglátott engem,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 Ez a kejfejjancsiság azért időben változik. A, e, a lányom 29 éves, a munkahelyén az, hogy ön nem telefonál be, ön hallgatja. De ez természetes, tehát én azt gondolom, hogy ha van kejfejjancsak, akkor nincs más rádioműsorot. Tehát hogy mondja, olyan rádioműsor lehet, ahol az emberek annyira utálnak engem, hogy az az utálatuk, az távol tartja, de az élet az ez. De könyörgöm, a lányom hallgathatna zenét is, a, a, a, azt az hozzátartjuk, hogy az persze, az természetesen, meg csöntében is lehetne, persze, pers. De őt de érdekli. Az az igazság, hogy nekem, nekem az összes sérdező családtagom otthon van. Ha egyszer, sajnos mostanában sokkal sűrűbben kell teljesen mindegy, engem az otthoni dolgok nagyon izgatnak, érdekelnek, mindazok mellett, hogy a híradót egyszerűen nem vagyok valami megnézni. Akkor most tájékozódom, akkor így fogalmazza?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 de most ből nem akarnék valami olyan általánosítást levonni, ami hozuk, de. De. Hát így. Holnap folytatjuk? Nem tudom, érthető volt, e Isten mentsé, meg akartam volna bántani a Vekerdit Van itt egy ilyen démonvadászat. Mór Ferenc, jó reggel. Éppen tankoltam és fizettem, amikor legnagyobb örömemre megszólalt, és csak kérdezném, hogy akváriumban lesz folytatás a bakácsal és a Filipovval. Egy, ha egy, sok... egy, egy hamar biztos, hogy nem, mert a, a, a Filipovnak nászútja következik. Előtte ugye Júli. még van egy, van egy esküvője is. Úgyhogy igen. igen, akkor csak október második felében, erre most nem tudok ennél többet mondani. Jó, és akkor még csak egy rövid kérdést, ugye én szeretem a focit ez évben, 5 mérködés, 4 zakó, és most kedve jönnek zárt kapus mérködése a görögök, háttomorú. A zárt kapu az mitől van? Mert olvastam, de nem azt, tudom. Az, hogy szok. három évek kim voltunk a románok ellen, szerintem még a népstadionban, és ott nagy ilyen anyázás volt a turkolóktól, és akkor három éve, és akkor elhalasztották, elhalasztották, és akkor most benyomták. Jó, hadd meséljük el önnek, engem a foci kurvára nem érdekel, függetlenül, ja, hogy szupam. ezt a, a Finnország elleni mérkőzést végig meg a hajdubét is végig szenvedtem, aki Igen. szerintem rosszabb volt, mint a meccs, de tegnap kumáromban este elmentem talán a Júnószállóta, így hívják, ott az, az, az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 én nekem az egyik paliban a kenesei Krisztián rémlet lett föl, nem vagyok olyan viszonyban be, hogy oda Az, az MTK-ban most másod, ez meg a Fradi MTK öreg fiúknál jártott pénteken a foci kétakájánál. Jó, fogalmam Igen. nincs, hogy lehetett volna ő, és ott beszéltek Igen. a fociról, én vittem magammal egy hávégét, meg egy narancsot, hogy olvasni fogom vacsora közben, de annyira jó hangulatot keltettek, tehát ott jöttek újabb és újabb emberek, idősebbek és fiatalok, összesen volt egy nő.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 Majd látni fogja. És köszönöm, szépen, Én is jó köszönöm szépen, viszont, kívánom. 06 14 8, hat egy ezt a vekerdiféle történetet ezt értik? Amit én mondtam... 0614890999 és 06367716 egy bármilyen témában. Uh, szeretnék, nem tudom, hogy ön sokszor szokott mozbajárni, vagy filmajánlatot, egy filmajánlatot mondom. Az orosz film a nyár. Ez az de nagyon érdekesen, nyolcánségek elér a background orosz zenük arról. És tényleg a démon vadászatról jutott szembe, hogy amit mondott az ekkelre, hogy mitől van ez a démon Ekerre. vadászat. Hát ezek végig. Hogy, hogy mi várhatja ki egy emberből, hogy folyamatosan. Az jön, hogy szinte ez már a fasizmus kora, ami Magyarországon van, hát nem tudom, hogy mi lenne vele, hogyha igaz a faszizmusban jelent. Jó, de ez a, a démonvadászat, ez nem a Vekerdire jellemző? Egyet, ja, nem, nem, nem, abszolút nem. És démonvadászat az... a jobb oldalon is van? Nem abszolút így van. Tehát de ez ez az a kultúrharc, mind... ami itt van, az nem a kultúrharc, az is egy démonvadászat? Abszolút így van. De egyet, mitől indult a... ez mitől indul? Megélhetési démonvadászat mondjuk a Vekerdi esetében biztos, hogy nem.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 Ha nem telefonálnak. 8 9 0 Ma 2018 szeptember 10-e van és hétfő három perc múlva lesz 3 a Kéfej Minden, amit azaz napról tudni kell vagy érdemes a hallgatók és fiala János a 98 0 frekvencián Hát ez itt is elakadt. az előbb említette azt a kenes, az egyik hallgató a kenesei Krisztián Kovárom. Én említette. Vagy ön említette. Mindegy, a lényeg az, hogy annyiban szeretnék ez csak annyiban reklasztámi segíteni, hogy én is szeretem a futballt, meg, meg, meg talán benne is vagyok jobban. Annyiban segítenék, hogy a t igaz láthatta meg, mert ő nem csak edző, meg, meg az öregfőjükben játszik, hanem önmagában az MB3-as Komáromban is. Tehát az, hát az, az, látja. Az, mert tegnap Komárom-Duna volt, és MB3-ba. És, és kikaptak, azt hiszem. Azt nem tudom, azt nem tudom, de, de, de hogy MB3-ba van. Akkor ő volt, ott. Akkor volt. És ott. Mert ugye négykor kezdődött a meccs, és hát utána biztos beüttek ide-oda. Ez kodam, így van. Ez, így ez, van. Mivel ugye... Igen?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 mivel ön ö, sokszor, vagy elég sűrűn szokott, hogy én hallgatom komáromban megfordulni azt eszem, hogy ö, a is sportban szokott mindig benne lenni az mv 2 Ez MV3-nak a... Véletlen, nem, ez a véletlen, tehát én nem is szerettem volna azt, hogy én most ja, volt, nem, nem, nem, nem, nem, hogy nem. esetleg akarja látni, hogy Ez, és egy, ez van, egy teljes komáromban. véletlen volt, és Aha, nem. Ha. Jó, hát ez csak egy kis adalék, És, és amikor én azt mondt, megem, mondt, hogy egy kicsit jobban is benne van, az mit jelent? Hát az, hogy nézem, mi egykorúak vagyunk, csak ön márciusi, én júliusi, Hát 61 éves korom óta, hát én sokat fociztam, sokat uh, játszottam meg, meg tényleg érdekelt is. Azt, amikor mondta, hogy uh, most három hónapig nem lesz, és hát nagyon örülök, hogy most már van. Uh, Különben nagyon jól eltelt, tehát úgyhogy hogy volt a foci világbajnokság volt az Európa, legjobb, lett, és a BSL-et, stb. Balaton, úgyhogy hogy ilyen téren azért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 A Gert Wilders-szel találkoztam a, a, az Alléban, és mondtam a Honpolának, hogy ez a Gert Wilders, mivel azt mondta, a Honpol az ki van zárva. Mondtam neki, ez a Wilders. Mondta, az nem lehet. Mondtam, hogy én oda megyek. Akkor azt mondta, hogy inkább ő az. Egy nap alkolában a Darny láttuk az Alléban, Allé ez majdnem olyan, mint a Madame Tussaud, csak benne ilyen élő emberek vannak, élő híres emberek. Emiatt mennének az Alléba, és nem találnának híres embert, akkor én kérek elnézést. Egyébként Horváth Péter, Szevas. Na, nagyon örülök, hogy itt vagy újra, és már alig vártam én is, hogy, hogy értején ez a pár hónap. És uh, akváriumnak is nagyon örülök, hogy lesznek legalább október végé, van a nagyon szeretem. És uh, gondom mondhat, hogy... Még ez karkóba. még nem kész pénz, csak De az. én azért nagyon várom, én azért nagyon remélem. És uh, gondolom kakkóba a Paul McCarty-ra, amit ez és a, a hegedűs, amik tartozat a a hegedűs Lászlóval szoktál vele beszélgetni? Beszéltem hogy, vele egyszer, de az annyira szomorú volt, székezden. hogy arról hát, inkább hát. egy másik embernek számoltam be, nem, mert? Hogy hát, hogy miért nem lehet megszervezni esetleg egy Polmeccati Budapesten, mert ez bécsben ugye 5.-6.- az a társadalmi jegyeket, egy vagy krakkob, vagy hogy akármilyen jegyállatot fizetnének az emberek. Ő már, szóval, ő már azt hiszem e tekintetben nem aktív, e hogy mi alapján nem tudom, fogalmam nincs. Vagy a véleményére szerettem volna kíváncsi, hogy hogy, hogy, hogy, hogy, mi a, hogy hogy állnak hozzá, hogy bemegy. Négy hétször belépnék, néztem a koncertúr, hogy belépnének neki. Vannak olyan három-négy üres napok. Én nagyon örültem volna, hogyha, hogyha sikerült megkínálni no, a legtöbbet. 78 tipolnak. éves. Igen, de most láttam egy, egy, valamelyik tévéműsorban, és egész jó néződ, egész jó. Beszél. Igen, én most belehallgattam a New York-i koncertjéből, és egy kicsit megnyugodtam, mert azért már azért már nem, nem kicsit hamis időnként, mert ugye a, a, a, először azt hittem, hogy egy olyan ember van, aki nem fog az idő, de aztán, aztán tehát ne, nem fog csalódás érni aztán. Nagy élmény. A élmény nagy lesz. A Pest nagy élmény volt annak hogy fantasztikus Az mikor volt, Péter? Hát körülbelül egy most 10-12, meg meg utazok nézni. Látod, egyszerre akkor volt, hát akkor most. Volt, nagyon jó. de Emlékszem, hogy ott mondták, hogy egy, egy pici szektor maradt üresen leg, legfölül, mint a 320 valahányas, és akkor le, le kell szeketével borítani, hogy a Polmán úgy érezd, hogy te is telt házban. Hát igen, Magyar, ez, ez most nincs, a, a világon nincs, a, a hely ne lenne tele.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 Egg, egg mondott 2003-ban volna mert azt hiszem akkor is voltál ebben a miszobban, hogy így tálalod az idő 15 Igen, műsorban. én akkor mi nem mentem el, halála van nincs. Ez a Happening zene még viszonylag sokáig kitart. 06148909999 és 0636771161. Péterre, mert teljesen nyíltan vernek át minket, de lehetetlen megfogni, az index vezető anyaga a viagogóról szól. 4 8, 9,